tak tak boleh ah dah okey sorry <laughs> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi وأد الصلاة وأتم التسليم على سيد المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأرنا الحق warzuqna at-tiba'a wa adlina al-batila batila warzuqna jtinaba wadkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yang semuliakan tuan imam jadikanlah diri rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tuan puan muslimin muslimat ahli jemaah Surau As-Sabah. Tambahnya, sama-sama kita menyampaikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terslimpah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dalam kelapangan masa yang diberikan oleh Allah untuk sama-sama kita berada pada malam ini untuk kita memberikan sedikit lagi pengisian berkaitan 30 tanda-tanda orang munafik yang ditulis oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan karakter yang keempat. Walaupun pada kelas yang terdahulu saya telah membicarakan karakter yang kelima. Namun saya terlupa, saya baik SU peringat saya bahawa karakter yang keempat belum kita sentuh lagi di dalam kelas kita jadi insya-Allah malam ini kita berpatah balik kepada karakter yang keempat sebelum kita berpindah kepada karakter yang keenam disebabkan yang kelima telah kita sentuh pada kelas yang terdahulu karakter yang keempat yang disentuh oleh pengarang di dalam buku ini ialah ingkar janji Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut ayatul munafiq salas. Iza haddatha kazaba wa iza wa'ada akhlaf wa iza'tu minan khan. Tanda munafiq itu kata Rasulullah ada tiga. Yang pertama apabila ia berbicara, ia berdusta. Yang kedua apabila ia berjanji, dia ingkar. Dan yang ketiga apabila ia diberikan amanah Dia khianat kepada amanah yang diberikan Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Topik yang nak dibicarakan oleh pengarang kepada kita pada malam ini tuan-tuan ialah Yang kedua Iaitulah apabila ia berjanji Dia inkar Di dalam bahasa Arab Kita kalau belajar bahasa Arab bermaksud janji kepada benda yang baik, yang elok kalau menjanjikan kepada benda yang tidak elok di dalam bahasa Arab disebut sebagai awa'ada yang daripada tiga huruf dia akan menjadi kepada empat huruf yang dinamakan sebagai mazid biharfin wahid yang dilihat di dalam karakter orang yang mungkir janji ini Ialah dalam kategori apabila dia menjanjikan sesuatu perkara baik Tetapi dia tidak menunaikan janji tersebut Kalau dia berjanji perkara yang tidak baik Tuan-tuan sudah barang tentu kita sebagai umat Islam Tidak boleh menerima janji yang tidak baik Contoh mudah Tuan-tuan bekerja di mana? Di TMB sebagai contoh ada orang datang minta tolong sambungkan sambungan elektrik secara curi di mana di premis dia. Dan dia berjanji kalau kita boleh buat, tuan-tuan yang bekerja di TMB itu boleh buat, dia akan bagi RM10,000 sebagai apa kita panggil um, ganjaran, reward kepada satu perkara yang dia telah bantu kita untuk melakukan benda tersebut. Jadi perbuatan tersebut boleh tak boleh dibuat. Mencuri, nama pun mencuri. Baik, kita bantu dia. Buat ketua ini, elektrik masuk ke tempat dia secara haram. Dia janji nak bagi RM10,000. Lepas mana elektrik tu masuk, tiba-tiba dia tak bagi. Dia dah janji dengan kita, tapi RM10,000 dia tak bagi. Kira mungkir janji ataupun tidak mungkir janji. Mungkir janji dari sudut luratan, dari sudut bahasanya Tetapi dua-dua perbuatan tersebut Yang menawarkan yang haram, yang menerima pun haram Kerana termasuk dalam kategori rasuah Sebab apa? Sebab dia menjanjikan sesuatu yang tidak baik Jadi apabila buat satu benda yang tidak baik Maka tidak dibenarkan di dalam Islam Samalah siapa pun tuan-tuan menjanjikan sesuatu Um, kita berada di ambang parlimen nak dibubarkan nanti akan keluar manifesto kan? untuk 5 tahun yang akan datang jaminan daripada kerajaan baru yang mengambil alih negara pada masa yang akan datang menjanjikan sekian-sekian kalau dia kata dia nak buat kalau dia menang di negeri yang dia perintah, dia nak buat kasino besar jadi orang pun pakat sokong dia kan bagi undi dekat dia menang sebab nak dapat kasino. Dah mereka lain tak untung. Mereka pun nak untung mereka judi ya bagi untung. Tiba-tiba dia tarik brake. Dia tarik handbrake dia kata dia tak jadi buat. Memang dalam Islam kalau dia tak buat itu pun sepatutnya kerana itu adalah mungkar, Benda mongkar kalau dijanjikan di untuk melakukan mungkar, perbuatan tersebut adalah mungkar. Maka Islam tidak membenarkan dia. Yang kita berbicara pada malam ini tuan-tuan yang namanya mungkir janji ini adalah mungkir janji kepada kebaikan. Kita bantu dia ke arah kebaikan tiba-tiba dia mungkir janji kebaikan yang kita berikan tidak dihargai oleh dia. Ini yang dimaksudkan oleh pengarang karakter yang keempat yang dinamakan sebagai ingkar janji. Kita kalau kita buka Al-Quranul Karim bermula daripada surah Al-Baqarah berkaitan dengan janji ini Allah swt ingatkan berkali-kali dalam ayat yang begitu banyak kata Allah عود بالله من الشيطان الرجيم واؤف بعهد الله sempurnakanlah janji-janji kamu kepada Allah اذا عهتتم apabila kamu berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu aufu bil'uqud wa hayi orang-orang yang beriman tunaikan bil'uqud janji yang telah kamu um, tunjukkan ataupun janji yang telah kamu buat Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebut Wa oofu bil 'ahd innal 'ahda sempurnakan janji kamu kerana janji tersebut akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga sebut Allah Ta'ala kata wala tanqudul aymana ba'da tawkidha jangan sekali-kali kamu merongkaikan sumpah yang telah kamu lafaskan ba'da tawkidha setelah mana kamu membuat sumpah tersebut Jadi ayat-ayat yang saya bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Ayat ini adalah merupakan dasar kita sebagai orang yang beriman Yang Allah subhanahu wa ta'ala letak di dalam Al-Quran Pergi di mana sekalipun kita sebagai orang beriman Siapa pun kita Sama ada kita hanyalah sekadar kerani sahaja Kita hanyalah bekerja sebagai guru sahaja Ataupun apa-apa Ataupun sampai kepada level yang lebih atas tuan-tuan pembuat dasar golongan yang diberikan amanah pada hari ini. Sebagai pemimpin politik dan sebagainya. Maka inilah yang Allah SWT tunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang kita wajib berpegang kepada janji-janji yang kita lafazkan. Apabila manusia tidak mengotorkan janji dia. Tak kisahlah sama ada dalam manifesto ke apakah. Ini menandakan mereka ini adalah ciri-ciri golongan yang tidak boleh dipercayai. Apatah lagi tuan-tuan, pada hari ini, kalau kita tengok dari sudut statistik kepercayaan masyarakat, orang politik ini dia duduk di paras yang paling cukup teruk, paling tercorot, orang tak percaya. Bahasa kasar kita saya segan nak sebut tapi kena sebut juga, jenis kencing wang. Dia duduk sampai kepada tahap itu. Kenapa? Disebabkan kita pandai membuat janji tetapi kita tidak boleh mengotarkan janji. Saya terkadang rasa pelik macam mana manifesto dibuat untuk lima tahun akan datang. Sedangkan di dalam parti yang berkempen itu dia ada pakar-pakar dia. Tiba-tiba bila dia dapat undi, dapat sokongan dia kata dia tak boleh buat. Tapi masa kau janji dulu apa? Siapa? Kenapa tak boleh buat benda tersebut? Adakah tak diselidik terlebih dahulu? Tak dibuat uji kaji, buat research itu ini dan sebagainya? Yang ini memang berlaku kepada kita bukan di negara kita semata-mata tuan-tuan. Di mana-mana pun berlaku benda yang sama. Kita tak tak nak nak cerita level yang lebih tinggi. Kita berbicara dari sudut persoalan kita ni yang duduk di dalam surau ini. Walaupun ilmu Allah SWT ini adalah bukan hanya sekadar di dalam surau di luar surau pun kita tetap kena letakkan diri kita sebagai orang surau. Ini selalu saya sebut. Saya ingat saya masa berkuliah di sini. Sebelum surau tuan-tuan naik sergam indah ini pun dulu pun saya dah ulang benda yang sama. Kita masuk dalam kuliah ataupun kita duduk dalam majlis ilmu ini adalah untuk mendidik kita. Bukan nak menjadi diri kita orang surau. Tapi nak menjadi diri kita sebagai mukmin apabila kita keluar daripada surau. Inilah spirit yang kita dapat daripada surau apabila kita menuntut ilmu, kita boleh praktiskan di dalam kehidupan kita. Apa yang berlaku apabila orang mengatakan kepada orang surau, nampak rajin sembahyang tapi perangai dekat luar tuan-tuan, tidak menampakkan ciri-ciri sebagai orang yang rajin solat berjemaah. Antara sebabnya apa? Disebabkan bercakap tapi tidak serupa bikin. Tuan-tuan nak itukah orang akan berikan gambaran kepada kita. Kalau itulah masyarakat luar melihat kepada orang yang rajin menunaikan solat, maknanya ini satu penanda aras yang tidak betul kepada seorang peribadi Muslim. Yang saya berpesan pada diri saya dan kita semua, untuk apa? Apabila kita membicarakan perkara ini, kita cuba bebaskan diri kita, paling tidak kita tidak termasuk di dalam golongan yang berjanji tetapi ingkar kepada janji. Apa kata pengarang? Oleh itu, barang siapa yang mengingkari perjanjian terhadap sesama muslim. Berarti dia telah termasuk dalam salah satu daripada cabang kemunafikan. Diceritakan dari Rasulullah SAW dengan isnad yang dapat diterima kehasanannya. Ia yani dalam sanad yang hasan. Bahawa Nabi Wasallam telah berjanji dengan seseorang untuk bertemu pada tempat dan waktu yang sudah disepakati. Maka Rasulullah datang tepat sesuai pada waktu yang telah dijanjikan. Akan tetapi orang yang memberi janji kepada Rasulullah itu ingkar. Ya'ni Rasulullah tunggu dia, tunggu punya tunggu sampai kesudah dia tak sampai. Meskipun demikian, beliau tetap berada di tempat tersebut selama tiga hari. Ia ni Rasulullah SAW mempunyai satu sikap tuan-tuan. Dan sikap tersebut perlu ada pada diri kita. Apabila kita ni masuk bulan maulid ni kan, orang akan baca um, apa, maulid Nabi, Barzanji dan sebagainya. Program maulid kita sambut di rata-rata tempat tetapi kita sendiri tidak Menhidupkan roh maulid Nabi SAW itu di dalam diri kita Maka kata pengarang Rasulullah Hari yang pertama dia tak datang Rasulullah datang lagi hari yang kedua pun dia tak datang Hari yang ketiga pun Rasulullah datang Ternyata lelaki tersebut baru ingat bahawa dia mempunyai janji dengan Rasulullah Maka dia pun bergegas untuk menemui Nabi SAW pada hari yang ketiga jadi Rasulullah pada hari yang pertama tuan-tuan memberikan keuzuran barangkali lelaki ini lupa. Hari yang kedua lagi Rasulullah memberikan keuzuran sampai hari ketiga dia sampai. Ini yang dinamakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena belajar. Para ulama kata iltamisi li akhi Hendaklah kamu cari jalan berikan keuzuran kepada saudara kamu. Kalau hari yang pertama kita tak boleh kata dia ni munafik betul. Janji dengan aku pukul 3 sampai pukul 3 pukul 3 semua pukul 4 tak sampai lagi. Terus kita katakan kepada saudara kita ini sebagai nifak. Tetapi dalam Islam mengajarkan kepada kita iltamisu li akhi ka uzran. Cari dulu barangkali ni dia ada uzran, la'allahu uzrun. Lem اطلع عليه barangkali dia ada ka uzuran yang aku tak, tak tak pasti apakah ka uzuran dia. Ini sikap Rasulullah. Kalau kita tuan-tuan confirm, kena belasah tu, lah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, Sungguh kamu telah menyusahkan aku, barang siapa yang engkar terhadap waktu yang telah dijanjikan, maka dia memiliki salah satu daripada ciri nifak. Dan berkaitan dengan janji tempoh masa waktu ini tuan-tuan, ini adalah perangai sikap masyarakat kita dan bukan hanya masyarakat kita sahaja. Kalau di dalam masyarakat Melayu, ada namanya janji Melayu. Tuan, tuan pergi dekat Arab pun ada juga janji Arab. Kita nak berurusan dengan orang Arab ini, dia kata ada ia, semenit. Tunggu semenit dia kata. Dia pergi masuk dekat dalam semenit, lepas sejam dia keluar. Perangai yang sama ada juga kepada masyarakat kita. Jadi kalau ada janji Melayu, ada janji Arab, ada perangai yang sama yang dinamakan sebagai janji yang tidak ditepati. Jadi engkar janji adalah sifat yang dapat merosak dan memperak perandakan seluruh rencana. Engkar janji juga merupakan perilaku buruk yang dapat melunturkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat kepada seseorang. Selalu berlaku kepada kita. Baik itu kalau tuan, tuan baca dalam Riyadu Salehin, dalam bab kita berrajak, dalam bab berrajak, di mana menceritakan bagaimana seorang sahabat, Datang menjemput Nabi SAW agar Nabi datang Disebabkan dia duduk di kampung luar daripada kota Madinah Selalu terlepas solat berjemaah Lalu kata dia kepada Rasulullah Wahai Rasulullah boleh ketidak Tuan Hamba datang ke perkampungan saya Di rumah saya Untuk menunaikan solat dua rakaat Saya nak jadikan tempat yang Rasulullah tunaikan solat itu sebagai musalla Disebabkan ketika hari hujan dia nak pergi nak pergi ke surau ataupun pergi ke masjid di dalam perkampungan Dia pun tak boleh nak pergi disebabkan hujan terlampau lebat Menceritakan betapa kentalnya iman para sahabat tuan-tuan Kita dengar guruh di langit tak datang ke surau kan Takut sekali kalau aku datang tak boleh balik Hujan terlampau lebat Ini tak sampai kepada tahap itu Maka Nabi SAW datang ke perkampungan tersebut ke rumah dia sahabat ini bila sampai di rumah sahabat ini tadi tuan-tuan Rasulullah SAW memberi salam Setelah mana Rasulullah masuk Belum sempat pun Rasulullah duduk Kata Rasulullah Di mana tempat yang kamu inginkan untuk aku salat Lalu sahabat ini pun tunjuk kepada Rasulullah Wahai Rasulullah ini sekian tempat ini Untuk tuan hamba salat Maka Nabi SAW mengangkat takbir Allahu Akbar sembahyang dua rakaat Kata perawi Sahabat sahabatnya meriwayatkan hadis ini kami pun berada di belakang Nabi bersama-sama Menunaikan salat bersama dengan Nabi Lepas dua rakaat Nabi memberi salam Dan mereka memberi salam bersama dengan Nabi Apabila selesai urusan tersebut Nabi nak balik tetapi sahabat ni tahan Rasulullah wahai Rasulullah tunggu dulu makan dulu Daripada hadis ini tuan-tuan para ulama mengambil istimbad Dari sudut mana ini ni yang kita berbicara dalam bab janji ni Orang datang ke masjid jemput jemaah surau pukul 9 nanti bertandang ke rumah saya malam ni kita buat um, tahlil sebagai contoh. Kita buku pukul 8.45 pukul 9 kita sempat dekat rumah dia. Sementara menantikan jemaah lain datang. Khususnya dalam dalam musim-musim maulid ini. Kita tengok tujuan dia jemput kita untuk apa? Kalau tujuan dia jemput kita adalah untuk buat tahlil keutamaan kita Tuan-tuan adalah kepada tahlil itu terlebih dahulu Bukan kepada urusan lain Kalau dia kata jemaah lambat lagi datang Kita nasyik dululah ada jemaah nasyik ke apa kan Yang dia jemput anak-anak yatim ke apa ke rumah dia Sebelum kita buat tahlil Kaedah tersebut kata ulama tidak kena dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi apabila datang apa Nabi buat tadi terus Nabi melaksanakan amanah yang diminta oleh para sahabat ini untuk menunaikan solat maka Nabi buat itu dulu cerita nak makan cerita benda lain apa semua itu kemudian maka daripada itu kita dapat faham bagaimana Rasulullah SAW ini adalah seorang insan yang amat apa tadi berpegang kepada janji. Dan kita pun kena berusaha men, men, menjadi junjungan Nabi Besar kita mencontohi junjungan Nabi Besar kita, Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam setiap urusan yang kita lakukan. Engkar janji adalah sifat pada tadi sangat disayangkan dalam kehidupan sehari-hari di antara kaum Muslimin sendiri pada kenyataannya memiliki kebiasaan yang kurang disiplin dalam menepati waktu bahkan keterlambatan seakan-akan telah menjadi satu perkara yang biasa. Nampak dia disebut tuan-tuan. Ini cerita masyarakat dia masyarakat Arab samalah dengan masyarakat kita pun Dan Janji a uh, pukul 12 12.30 tak sampai lagi, pukul 1 tak sampai lagi. Pas tu apa? Tak sampai langsung. Minta maaf dia kata kereta rosaklah itu ini lah kau tak boleh datang, kau jejak awal. Kan. Dan benda yang sama terkadang berlaku juga kepada di kalangan Orang yang berada di atas pentas tuan-tuan. Para asatizah pun berlaku benda yang sama. Kalau kita tak boleh disebabkan kekangan tertentu. Maka kita perlu berlaku jujur. Oleh sebab itu barang siapa berjanji kepadamu. Dengan menentukan tempat dan waktu yang disepakati. Kemudian mengingkari janjinya tersebut tanpa sebarang udhur syar'i, Maka di dalam jiwanya telah bercokol. Bercokol bahasa Indun maknanya telah berkumpul cabang kemunafikan maka segera bersihkan kedua tanganmu daripada hal seperti itu itu bau bicara dalam bak waktu masa pun kita fail tuan-tuan apatah lagi di dalam urusan lain kita banyak hari ini saudara seagama kita ini berjujur ber, ber apa kita sebut budi pekertinya baik nak bantu orang orang datang minta hutang dekat kita kita pun bagi dia kata lepas bulan nak bayar kan Lepas bulan kita pula jadi pemimut peminta sedekah pula. Lepas bulan. Tak bayar lepas tahun. Tak bayar lepas 10 tahun pun ada yang tak bayar lagi. Habis macam mana tuan-tuan? Ini sikap kita. Yang perlu kita baiki. Dan kalau kita melihat. Saya baca dalam satu kitab. Saya tak ingat kita apa. Tadi nak cuba nak cari. Tak. tak. tak duk, duk recall balik. Saya baca dekat mana. Tak jumpa. Kisah bagaimana seorang hamba Allah dalam bab ni dalam bab setia kepada janji ni satu hari dia susah dia datang minta duit minta pinjam kepada seorang sahabat dia kita dalam bab pinjam meminjam ni tuan-tuan hutang berhutang ni disunatkan kepada kita yakni Islam sarankan kepada kita perlu dibuktikan dengan saksi saya nak pinjam duit tuan haji bawa saksi itu sunnah tapi kalau tak bawa saksi boleh tak kalau ada kepercayaan bersama Kenal lama, kawan 50 tahun, 60 tahun Kenal, dah tak ada masalah Kita tak nak jadikan sebagai saksi Tak ada masalah Jadi dia datang jumpa kawan dia Nak minta pinjam Kalau tak silap saya 100 dina Ataupun 1000 dina Duit zaman dululah Lalu dia kata kepada kawan dia Aku ni nak pinjam duit engkau ni Adakah tidak saksi kita Kawan dia kata Cukuplah yang menjadi saksi aku bagi duit aku kat engkau ni Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi Lepas tu kata dia takkan kau tak nak ambil Sebagai jaminan orang yang menjamin Seandainya aku tak boleh bayar hutang kawanku Nanti ada orang pihak lain yang akan bayar Kawan dia kata wa wa Tak payah Aku tak nak saksi dan aku tak nak penjamin Siapa yang nak bayar Aku percaya kat engkau sepenuhnya Lalu dia kata tak apa Dalam tempoh beberapa bulan Yang dia telah bagi janji Dia kata aku akan bayar hutang ni sebab dia nak belayar, nak pergi buat urusan dia, nak berdagang ke apa ke. Dia kata dia aku akan balik, aku akan tunaikan hutang aku ni. Maka dia ambil duit ni tadi tuan-tuan. Dia pun melakukan satu pelayaran yang panjang. Apabila tempoh ajal yang dia nak bayar hutang itu tadi sampai. Dia pun nak balik semula ke kampung halaman. Nak pergi hantar balik duit yang dia hutang daripada kawan dia tadi. Tapi kapal untuk dia tunggang. Maknanya daripada tempat yang dia sampai itu nak patah balik itu tidak ada. Dia dah berusaha macam-macam, tak boleh buat. Disebabkan tidak ada kapal yang bergerak ketika itu untuk balik ke kampung halaman. Dia sebab nak pergi bayar hutang. Disebabkan amanah dia kepada janji yang telah dia buat dengan kawan dia tu tadi. Lalu dia fikir, dia fikir, macam mana nak buat? Ketika itu terlintas dalam kepala dia. Yang jadi saksi apa tuan-tuan? Yang jadi saksi ketika mana dia mengambil duit kawan dia itu adalah Allah yang menjadi penjamin mereka juga adalah Allah. Jadi dia ambil sebatang kayu di apa di kayu tersebut yakni dijadikan sebagai lubang dan ambil duit diletakkan di dalam kayu tersebut dia tutup balik dan dihanyut ke laut. Sebelum dia hanyut ke laut dia kata apa? Dia kata ya Allah ya Tuhanku ketika mana aku ambil dulu yang menjadi saksi adalah engkau. Ketika mana aku ambil dulu orang yang bagi hutang kepada aku, jaminannya adalah engkau. Dan aku serah kembali moga-moga, apa yang aku letak di dalam kayu ini, dihanyut ke laut akan sampai kepada saudaraku. Lalu dia pun hanyut ke laut, tuan-tuan. Kawan yang duduk sebelah sana pun duduk tunggu. Tunggu apa? Dia kata, aku tak lambat dah. Orang nak datang bayar duit aku. Macam gitulah kan. Bagi kawan hutang, kawan kata lepas sebulan. Kita lepas 29 hari. Besok 30. Satu bulan insyaAllah. Kawan datang bayar. Tunggu punya tunggu kawan tak datang. Berarti itu macam-macam dalam hati bengkak lah apalah. Dia ni cuma tak keluar munafik lagi lah. Tunggu masa nak kata munafik. Kawan ni pun sama. Dia setiap hari dia pergi ke pelabuhan tunggu marang kali kawan saudara dia dah sampai untuk bayar duit ni tadi. Dia balik tak sampai. Sehinggalah satu hari ketika mana dia tunggu tiba-tiba nampak bongkah kayu ni tadi terdampar di pantai. Lalu kata dia kayu ni boleh buat balik rumah. Boleh jemur buat kayu api. Maka dia pun ambil kayu tersebut balik ke rumah. Ketika mana kawan dia tadi letak duit di situ. Dia buat satu nota surat letak kat situ. Jadi bila balik ke rumah tuan-tuan. Dia pun pecahkan kayu tersebut. Kapakkan kayu tersebut. Tiba-tiba jumpa duit seribu dinar ada di dalam kayu tersebut dengan nota sekali. Kawan tadi. yang berhutang, yang tak mampu nak bayar tadi kalau ikut kepada kaedah Islam tuan -tuan, dia belum bayar hutang kawan dia, dan orang yang beriman dia cerit dalam bab ni, kawan tadi berusaha, tak takpelah yang seribu tu dia dah hantar balik, tapi dalam tangan dia ada lagi seribu yang dia perlu kembalikan amanah tersebut kepada pemberinya tadi kalau hangus, hangus lah kalau tak sampai kepada orang yang memberi hutang tadi, maknanya hutang tersebut belum tertunai. Kalau sampai, cerita lain. Jadi dia dah prepare siap-siap baki seribu dinar lagi untuk diserahkan kepada saudara dia. Sehinggalah tempoh masa tadi dah lepas, dia ada kapal, dia balik semula. Pergi jumpa sahabat dia. Minta maaf kepada sahabat dia. Beritahu kepada sahabat dia, dia memang berusaha balik. Dah bawa duit seribu ni nak bayar tapi... Tidak memungkinkan dia disebabkan tidak ada kapal untuk dia tumpang balik ke kampung halaman dia. Kawan dia kata, duit aku dah dapat dah. Aku dah dapat dah, aku dah ambil lah daripada mokah kayu yang kau utuskan dengan nota, engkau ada apa semua. Jadi, daripada situ tuan-tuan dapat -tuan, dia. Membuktikan kepada kita apabila orang yang berusaha untuk menunaikan janji. Maknanya masa dia buat hutang itu Dengan niat adalah untuk nak membayar hutang Allah SWT akan mempermudahkan perjalanan dia Tapi masalah jenis buat hutang Ada duit aku bayar, tak takda Ikutlah boleh bayar, bayar tak boleh bayar Lentak <laughs> Itu yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini Kita masa kita bagi kat dia Kita pun tak persoalkan sebab kawan baiklah engkau Masing-masing tuan, tuan ada pengalaman Saya pun ada pengalaman Benda yang sama Kawan berhutang dah dah hampir 10 tahun 12 tahun tak bayar. Dia mati halal. Selagi dia tak mati tuntut. <laughs> Itu sikap kita. Tapi kenapa kita berbicara dalam persoalan janji? Yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salah satu daripada tanda-tanda munafik tadi. Seorang ulama yang bersalah jika berjanji kepada saudaranya sesama muslim selalu mengatakan insya-Allah. Antara saya dan kamu tidak ada mawaid waktu perjanjian. Jika saya dapat, saya akan datang. Namun jika saya tidak dapat, berarti saya uzur. Hal yang demikian dilakukan dengan tujuan agar pada dirinya tidak tertulis salah satu daripada cabang-cabang kemunafikan. Apa maksud pengarang di sini tuan-tuan? Maknanya kita ini, apabila kita berjanji dengan orang, sunnah kepada kita untuk kita sebut perkataan insyaAllah. InsyaAllah ini ada dua kategori. Ada insyaAllah tahqiq. Maknanya kita sebut insyaAllah itu kita bersungguh-sungguh. Aku apa jadi pun aku akan usaha buat juga. Tapi kalau tak boleh. Maknanya ketika itu. InsyaAllah yang kita berikan itu menandakan. Ada sesuatu keuzuran. Yang tidak memungkinkan kita. Untuk nak buat benda tersebut. Tapi ada satu lagi. InsyaAllah. Yang namanya insyaAllah main-main. Dia sebut insyaAllah. Tapi memang niat dia bila dia sebut insyaAllah tu. Kau bila nak bayar insyaAllah lepas bulan aku bayar. Memang sebut insyaAllah sekadar halua telinga sahaja tapi niat dia langsung tidak ada. Kesungguhan dia dalam hati dia untuk nak bayar hutang itu tidak ada. Sekadar mana orang kata apa? Nak bagi kawan sedap dengar yang ini kategori insyaAllah yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perilaku yang seperti ini merupakan nifak amali dan sering menimpa sebahagian sebahagian besar orang Hal ini terjadi disebabkan minimumnya iman pada sebahagian muslim sehingga mereka menjadi sering mengingkari janji, berdusta, berbuat fasik dan khianat. Apabila seseorang berpergian ke negara-negara kafir misalnya dan melihat disiplin mereka demi kepentingan material serta dalam hal menepati janji. Lalu dia berkomentar, heran saya telah menemukan di sana keikhlasan, kejujuran dan amanah. Ketika pulang ke negerinya tidak henti-henti memuji musuh-musuh Allah. Dan para dedengkot kafir. Yang para pemimpin negara kafir. Sambil memaki-maki orang Islam. Maka kita dapat katakan kepada orang itu seperti ini. Di sana anda menemukan kaum yang bergum bergumul dengan dirham dan dinar dan dolar. Serta semata-mata menyembah kemanfaatan. Sementara di sini anda menemukan kaum yang tidak mempunyai iman dan melanggar syariat Allah lalu mereka menjelekkan dan mencemarkan citra Islam di mata orang-orang Islam sendiri. Benda ni tuan-tuan Al Imam Muhammad Abduh pernah satu ketika disebut dia pergi ke Eropah pada zaman dia. Zaman British em um, apa tadi menjajah Mesir waktu itu Sheikhul Islam dia Muhammad Abduh seorang tokoh ulama besar. Dia tak pernah pergi ke Eropah. Sekali dia pergi ke Eropah, apabila dia balik daripada Eropah, dia mengungkap satu kata-kata dia. Yang kata-kata tersebut diangkat, ditulis dengan tinta emas. Apa kata dia? Kata dia al-Islamu mahjubun bi ahlih. Kata dia agama Islam ini tertutup, yakni keindahan Islam ini tidak dapat dilihat disebabkan ditutup oleh siapa? Oleh pengikut dia sendiri. Kenapa tuan-tuan? Dia berkata demikian. Kalau dia cerita di Mesir, kita tak biar cerita di Mesir. Kita cerita di tempat kita pun benda yang sama. Dalam musim pilihan raya, orang akan kandar janji kepada kita. Macam-macam dia janji. Tapi bila Habib pilihan raya, kepala muka dia pun kita tak nampak. Begitu juga orang yang memberikan janji bulan dan bintang kepada kita pelbagai. Tetapi apabila kita tuntut janji tersebut, dia tidak mampu untuk melunaskan janji dia. Lebih dahsyat daripada itu tuan-tuan ada perjanjian. Sumpah dengan nama Allah kan. Walaupun perbuatan tersebut tidak sepatutnya kita lakukan. kan. Buat surat nota apa semua. Sumpah nama Allah kalau aku buat macam ni aku dilaknat itu ini dan sebagainya. Tapi buat juga dia tak heran sikit habuk pun. Sebab dia nampak balasan itu Allah Ta'ala takkan balas cash di dunia. Akan balas di mana di akhirat. Jadi dia selamat hidup di dunia. Jenis-jenis orang yang macam ini adalah orang yang tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Muhammad Abduh pergi di sana, dia balik di Masjid, jalan di negara Eropah bersih. Tapi bila dia masuk balik di Masjid, kotor. Samalah berlaku di tempat kita tuan-tuan. Terkadang kita nampak keindahan Islam itu berada pada orang barat tapi tidak ada kepada umat Islam sendiri yang mereka dilahirkan sebagai Muslim. Jadi, kitalah yang menjauhkan orang daripada kemurnian ataupun citra Islam itu sendiri sehingga kita tidak nampak. Saya pernah pergi ke Langkawi, satu pulau pergi bawa budak-budak berehat. Kita duduk tengah berehat tu tuan-tuan, makan, makan minum apa, buat bakar lebih kurang. Datang lima-six orang, Mak Saleh ni bawa karung besar. Apa dia orang buat, kutip sampah. Kita pergi pulau tu kita buat sampah. Tapi Mak Saleh datang ke pulau tersebut kutip sampah. Berkarung-karung dia orang kutip. Paklimu orang kulit kumpul-kumpul. Orang kita langsung tidak ada perasaan baling begitu sahaja. Jadi sedangkan kita semua tahu. iman Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ia bermulanya iman itu dengan kebersihan. Dan begitulah juga kita. Semalam saya terus terang, saya bercakap duduk di ada ada satu program di satu tempat. Dengan suara Allah sembayang berjumlah. Saya sampai lewat duduk sebelah dia. Saya angkat takbir tuan-tuan, saya macam nak rebah. Angkat takbir, Allahu Akbar, macam nak rebah. Disebabkan apa? Disebabkan kawan sebelah ni terlampau banyak telan asap. Tak tahu asap apa dia telan, malboro ke apa-apa. Tak jadi kerja macam ni. Kenapa? Kerana kita duk, duk cerita masuk dalam masjid apa, semua tentang tentang kemurnian. apa Kebersihan dan sebagainya. Tapi kita yang tak praktiskan benda ini. Jadi saya rasa sekadar itu. Sekadar waktu yang ada pada kita pada malam ini. Moga um, dapat kita amalkan dan kita sampaikan apa yang baik itu daripada Allah SWT. Segala kelemahan, kekurangan daripada kelemahan di saya sendiri. Moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana lafihus ila al-lazina amanu wa'amilu s-salihad. Wa tawasuhu bilhaq wa tawasuhu bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillahi rabbil alameen.